Nummer 1. Sie hören eine Ansage im Zug. Guten Tag, verehrte Gäste. Wir begrüßen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste im ICE auf der Fahrt von Köln nach München über Mannheim, Stuttgart, Ulm und Augsburg. In unserem Speisewagen erwarten Sie heute ab 11.30 Uhr regionale und überregionale Spezialitäten aus dem schwäbischen und bayerischen Land. Geröstete Maultaschen mit frischem Salat oder Pilze in Rahmsoße mit Knödeln. Dazu eine Tortenauswahl aus Bayern und dem wunderschönen Schwabenland. Heute im Angebot unsere Spätlese, der französische Burgunderrotwein. Der Besuch des Speisewagens ist reservierungspflichtig. Melden Sie sich hierfür bitte bei Ihrem Zugpersonal. Das Bahnteam wünscht Ihnen eine gute Reise.